Davosovia 280 De iubirea fiilor înviere către Maica al Domnului Aleluia, Maica Domnului, te iubim și îți mulțumim Fiindcă pe Fiul cel iubit în noi l-ai zămislit și El ne-a sfințit Aleluia, Maica Domnului, te iubim și-ți mulțumim Fiindcă pentru tine, Domnul Iisus Hristos, minunile sale cu noi le-am înfăptuit. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și-ți mulțumim Fiindcă Tu, cu dragostea asupra noastră, ai legat și ne-ai apărat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă de răstignirea Fiului în noi, te-ai îndurerat când ne-ai îngercat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă Tu, cu Dumnezeu și greșelile noastre, prin Sfinții Îngeri, le-ai îndreptat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și îți mulțumim fiindcă prin Duhul cunoștinții, cunoașterea Sfintilor Taine ne-ai dat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pentru învierea Domnului Isus Hristos în noi te-ai rugat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe scara ta la cer ne-ai urcat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă la Liturgia Sfintilor Daruri în cer ne-ai chemat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în ușa slavei Domnului Isus Hristos ne-a